بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> نند ګرامر نامخ کی موږ ان شاء الله تو اصول حدیث کی د خبره مقبول چې کوم اڑم قسم دی ان شاء الله هغه وایو مغ پرونه د یو نقشه ذکر کړې وا د خبر یو تقسیم هغه منګوي له په اعتبار د تعدد رواتو په اعتبار د راویانو د تعداد سره <coughs> نو اغا پسالور قسمه باندېو خبر خبره مشهور خبر خبره متواتر خبره مشهور خبره عزیز او خبره غریب دا غین مخکی منګه د فن تعریف کډیو د اصول حدیث هو علم ب اصول هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الحديث من حيث القبول والرد موزود ديوا السند والمطن من حيث القبول والرد يا أحوال السند والمطن من حيث القبول والرد أو دي فن غرز وغاية سو معرفة الصحيح والسقيم من الحديث سہی او د ضعیف حدیث پہچان کول بیا موږ د حدیث تعریف کډو ما اوضیفه ال نبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه د سند او د متن لغوی او اصطلاحی تعریف منګ کډو سند لغتن دا معتمد توي سہاري توي تیک توي او د دې اصطلاحي تعریف سلسله الرجال الموسله الالمتن دارنګي د متن لغوي او اصطلاحي تعریف مونږ کړهو چې ا غزمکه چې هغه کله کوي او هغه پل وړه باندي او دغه اصطلاحي تعریف ما ينتہی الیه سند من الکلام د کلام هغه عیسا چې د سند د ختمه دوه نه بعد شروع کیږي اغه تمتنوی بیا موږ د خبر تقسیم دا او په اعتبار دراو یانو د تعداد سره نو دا په دوه قسمو خبره متواتر او خبره واحد دا متواتر د دی لغوی تعریف منګ کډیو چې دا اسم فاعل صیغه دا او د تواتر نه مشتق د قران کې مومنون آیت نمبر 44 کې دا لفظ رازی سم ارسلنا رسولنا تطرع او دادی استلاحی تا او دارن یہ عرب وی تواتر المطر ای تتابع چې چکل مسلسل باران وریگی نو عرب وی تواتر المطر مسلسل باران وریگی دادی استلاحی تعریف منگا کڑیو ما رواه عدد کثیر في کل طبقت من طبقات السند توحیل العادت تواتو اهم علا الكذب دا آغا خبر او غ حدیث توي چې دا غیر روایت یو غن شمیر تعداد راویان کوي د سند په هره طبقه کې او عادتن د دومره غنو خلکو په درو باندې راجمع کېدل دا محال او ناممکن وی د دیمنګ بیا غسلور شرایط کم چې د تعریف نه روزي غمنګه ذکر کړيو د متواتر دوه اقسام دي متواتر لفظي او متواتر معنوي د متواتر لفظي تعريف دا ما تواتر لفظ او معناه جميعا اذا غير لفظ او معنا دوه متواتر وي لك من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار نو د دي الفاظ متواتر دي او معنا چونكه د لفظ ثابت وي نو معناه هم متواتر دا دارنګي متواتر مانوی متواتر مانوی اغه وی چې ما متواتر معنا هدون لفظی داغه الفاظ متواتر نی البتہ معنای متواتری لکه رفع الیدین فی الدعاء اسبدی کې منګه حدیث په مثال کې نه پېښ کو بلکې د احادیث او غنو احادیث نه چې کم اغلب بیلوباب او خلاصہ او غ مشترک سیز دے نو اغه دی رفع الیدین فی الدعاء ورنه احادیث که زان لزان لواخلی نزان لزان لآغا احادیث آغا اخبار احاد دی خبر واحد دی ها کداسی من حیث المجموع تر آواخلی مجموعی تور سراب نبی آغا متواتر ترسیگی او متواتر معنوی لکر رفو الیدین فی الدعا پو دعا کی لاسو چطول دارنگی احادیث دا حوز کوسر احادیث د شفاعت دا نزول عیسی د دجال تاره ی د دا مسع علی الخفین تردی پوری چکم پومنس کی رکو ته پتک کی د رکو نه پر اوچته دو کی چکم رفل ی دین د دی دغه روایات هم متواتر دی زک ډیر دی د متواتر معنی د مثالو او د دین حکم منګه ذکر کړو چې د دینه انسان ته علم ضروری حاصلېږي یعنی علم یقینی یعنی انسان د دینه چکم علم حاصلېږي نو داغه منلو ته مجبور دی ذک او وجادہ د یو ډیر جمع غفیر د دې روایت کئ دویم د دې مقابل کی خبر واحدو ما یروی شخص واحد لغوی تعریف دا او اصطلاحی تعریف هو معلوم یہ جمع شروط المتواتر خبر واحد اغه توي چ پي کی د متواتر شرایط راجمه نه اوغه په درې قسمو خبر مشهور خبر عزیز او خبر غریب د خبرې مشهور لغوي او استاصطلای تاریف منګ کړړی لغوي تاریف دا د شهررت الامر نه معاخو د اضا ته و اظهرته کله چې یو سړی دي یو اعلان اعلانو اظهاررو کی اصطلای تاریف دا ما رواه ثلاثاستتون په اکثرو في کلې طب من طبقات سنه ما لم یبلوغ حد التواتر تواتور دری یا د دریو نهسیوا رویان چې دا, دا غې روایت کوي دسند پټولو طبقاتو کې دا تعداد د تواتر هتا اون رسیږي زګه د تواتر هتا ورسیږي نو بیا مشهور بپاتې نشي بلکې بیا ومتواتر جوړیږي د دې مونږ مثال ورکړو د بخاري نه چې د ساده سلوور صحابه کرامو دا روایت دا مروی دی یو د عبد الله ابن عامر ابن العاص نه د عبد الله ابن عمر نه د د ام المؤمنین عائشہ او دا ابو راړ دي الله عن هم دا روایت منقولول دی بیا په تابینو په طب به دا روایت د ګړو تاببینو د ګنو طب به تاببیو نه منخول دی خ دا تاسو تم ویل وو چېلی نهله عبره من طب اعتبار چې دینو نو دا د سنت کې ادل خان دا مایک دی بند کا ادل خان دا مایک دی بند کینې زیات لاندوم درکه ما سره غوړې دلته پوره اختیار دی نو سند کې چې کم ټولو نه کمه طبقه دا اعتبار اگر ټولو نه اقل طبقه لبی نو کبه نور او طبقاتو کی دا روایت ک غنو کسانو هم روایت کړي ک پای کی متواتر ته هم رسیدلې او یاد ساتي د ټولو نه با کمي طبقيته کتلې کیږي او کما طبقه چ منغو کتنو صاحبو ک دا صرف د سلور او صاحبونو روایت دی نو د دې وجنه منګ دیتا خبره مشهور وایو دی کې بازي نوري خبرې دی چې هغه ما دلته اوس پدې موقع کې پرې خو دی چې خبره مشهور او خبره مستفیض کې څه فرق او دوړه خبر مترادف دي یا دوړه دوړو کې فرق دی یا عموم خصوص من دی وجه دی بار لاغه خبر لا ما فلال غفر خود دي دي وجهنه ته تاسو پاسانه باندې دا د دي بنیادی خبر است د بیا موږ د خبر عزیز داغي تعریف کو لغتن دا داد دو بابون ناراضي د عز یا عزنا چې بالکسر شې معنا قل و نظر وهو شيء قليل و نادري او كده ده عزي عزو بالفتح يعني ده عين ده فتحي سره كده مراشي دا مراد قوية واشتده چه قوي و وي ده دي استلاحي تعريف منغا کره هو اللّا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السندي. ده خبر عزيز ده آغا خبر و حدیث تويج داغي راويان دا دوو نا کم نی دا سند پر طول طبقاتو کی او پا دی مثال ویلیو د بخاري لا یؤمنو احدو کم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین دا روایت په صحابو کې د دوو صحابو نا منقول دے د انس رضی الله تعالی عنہو ناو د ابو حررہ رضی اللہ عنہنا بیا منگ دا ابو حررہ شاگردان اغپری خودل صرف مونږ به طور مثال د انس شاگردان را واغسل صرف د دې لپاره چې تاسو په خبره عزیز باندې پوهی شئ دا روایت که مثلا د ابو هريره مثلا اگر چې ابو هريره چې نقل دینو خامخ دا شاگردان شته دي او که مثلا د ابو هريره نه د ایس یو شاګرد نموي نقل کړي بدایات ساته د انس نا دا روایت دا, دا دوه شاګردان نقل کړي یو قطاده دي او یو عبدالعزیز بن صہیب دی یا دا قطادنه دا غدو شاگردان او دا عبد العزيز نداغت و شاگردان دا قطادنه دو شاگردان سعید او شعبہ او دا عبد العزيز نداغت و شاگردان چې اغه اسماعیل ابن علیه دې او دارنګ عبد الوارث نو دی دا روایت کې تاسو ګورې دا سند پټورو طبقات او کې اغه دوه دراوې نه غشت دې بلکې بدرې ما طبقه کې دوه نسی واښې وی دې نو دی و جنا موږ بسره هغه نو پاقل طبقه کې دا دو صحابو نه دا روایت دا راغلي دي نو د دې وجنه موږ دي تعزيز وایو سلورم قسم هغه موږ ذکر کړي خبر غریب غریب منفرد توي ځان لته وي البعيد عن الاقارب دخبل خبلوار نه لري تويم مسافر و تو او اجنبي توي او د دې اصطلاحي تعريب موږ کړي هو ما ين فرد شخص واحد بیا دا غریب دو اقسام و غریب مطلق او غریب نسبی ومداګه تعریف راواله خدای په اخر کې اوسو الفاظ هغه اضافه غریب مطلق تعریف دا هو ما ينفرد بروايتي شخص واحد في اصل سنده چداګه په اصل سند کې راوي هغه ځان لې او د دې مثال موږ د بخاري بنه روایت پیش کړو چې تفرد به عمر ابن الخطاب عمر په صحابو کې په روایت کې متفرد دی ځان لره بل چانه دا روایت سره راغله نه دی او دې روایت کې دا تفررد یوازب عمر کنا بلک خدت پورے مراغه لیوی القمم یوازد ادارې دا القمه شاگردم یوازد او بهر حال داونګه د دا غریب مطلق په تعریف کې چې په صحابه کدا دیو صحابینا دا مروی دی او غریب نسبی هغه دی ته وی چې په اسناء سند کې د سند په درمیان کې ودی کې تفررد راغلی وی لکه داګه مثال منګور ک مالک عن زهری عن انس ابن مالک ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل مکہ وعلى راسه المغفر ودي روایت کی دا تفرد دا, دا امام مالک نه راغلی دی ورونمګه د خبر دویم تقسیم اغازي کرکړېو چې دا د اوصوله حدیث نهایت یو اهم باب دی چې اغه تقسیم الخبر اعتبار القوه والضعف بالنسبه الى القوه والضعف چریوایت قوی او ضعیف کلی یا به اعتبار المقبول والمردود اعتبار د مقبول او د مردود سره خبر مقبول داغي منګه سلور اقسام ذکر کړیو صحیح لذاته صحیح لغیرې حسن لذاته او حسن لغیرې دا رنګه د خبر مردود منګه داغي لس اقسام ذکر کړیو بلکه ګڼ اقسام منګه ذکر کړیو او داغي بنیادی اسباب منګه دو ذکر کړیو چې خبر مردود کیږي د دو وجوه یا به داغي پسننت کې انقطاع وي یعنی سند به متصل نه دي دنو ان شاء الله تاسو وګورئ څنګه چې د صحیح حدیث داغي تعریف ته په پای کې کوم پنځه شرایط دي نو دا چي څومره د خبر مردود اقسام دي نو دغه پنځو وانه شرایط سره به داغي تعلق وي نو مطلب دا چې کله پسند کې انقطاع وي یعنی سند متصل نه سند متصل نه او پای کیو نه او زه کیغه انقطاع راغلی وی یا مثلا د یو شاګر د یو استاد سره ملاقات نشوي یا منس کی خبره دا غی فاصله وی یا فاصله نه وی د یو زمانه خلق لیکن استادی شاګردی غی نه اختیار کړي نو دا لازم نه دی چې هم اثر دی هم وی بلکې دا غی دا درس کیغه شرکت او داغین ضروری دا غی نا غسماع ضروری ده نو دغه منګه شپږ اقسام ذکر کړیو معلق دارنګ مرسل معذل منقطع مدلس مرسل خفي دا شپږ اقسام دا منګه ذکر کړیو او یا به خبر هغه مردود کیږي پراوی پر کې کی د طعن د وجنا پراوی پر کې د خرابتیا او د عيب د وجنا نو پراوی کې د طعن او د عيب لس اسباب دي پینزو تعلق د عدالت درای سره دی السلام علیکم او د پینزو و سلام عادل خانه السلام علیکم جی و سلام ولي هلو ای خدای توبه دا سره وصولو وائس انټپ کېږي دا لکه ستاسو خپل وائس واییسبان خبره ډپ کوي دا ستاسو خپل سینلو کې ممسلببي نو د هغې د وجهنا نو چې کله په یو زلبانې د ټولو دغه را شي نو بیا زمونږ ټیک دی نو ید خان آوي زمونږ ټیک دی یار دلخانه خلانه تاسو سره وسو کونو مایک دی دی بس لري بده کونو ها نو پراوی کې د طعن خو پراوی کې د طعن د وجه نه او دغه لس اسباب دي د پینزو تالو دا عدالت سره او د پینزو تعلق دا, دا راوی د حافظي او د زبد سره او دا, دا مونگا پرون تفصیل اندازه کړکړي دي دا, دا غي ما یو خلاصو ویلا نن مونگا په دغه خبره مقبول کو دي سلور اقسامو کې مونږ ذکر کو د صحیح لذاتي داغي تعریف <تصفيق> صحی دا زمنګ په جبا کې هم استعمالي کی دا د بیمار دا غ متضاد دی صحیح تندرست وي سلامت وي چې الصحي ضد السقيم صحیح چې دنه دا د بیمار او د سقيم دا, دا غ متضاد دی او اکثرا دا د تندرستوالې دا حقیقتن راځي کم سیزونه چې هغه موجسم وي ا سا مکې راي د ووجنا په په معانیو کې چې کم سیزونه لکه اوس هې نو دا جسم نه لري لیکن دا خبرې دي په دی, دی کې دا لفظ دا مجازن استعمال ږ لکه یو هې تا ته به مخې ته تګورې په کتاب کې نو په پا ظاهره پایې ک بیماری تا ته مخکاري الفاظ دي لو د وی ور دا صحیح او سقيم دا س... صحیح او ضعيف په احاديثو کې په مانيو کې دا مجازن دا د لفظ استعمالي کې سشي بند شنه وې دا بتاو سوده سه وکي چې ترسو پورې تاسو په هغه لوکېشن کې نه کې نهي چې په کوم لوکېشن کې لګتا ستا بغیر د انټرابشن دا سیګنل راځي دایات ساته دا بتاو ستمدغه سه مسله راځي بالکل په یو اوپن ماحول کې کې نهي چې په کوم ځای کې بالکل د سیګنلو سره پرابلم نه زه ځکه ما سارا وایفای دا نو ځکه وایفای استعمالو ما دا غیده وجه نا از ما پا دی که اکسر دومرا پرابلم اغنرازی او که تاسو د موبایل نیت استعمالا وی نو یاد ساته پایی که اکثره با تاسو تا دا, دا پرابلمز دا رازی نو پا آغاز دی تاسو دا, دا دی دا اوریدو کوشش شکی چه پا کمزی کې سگنل دی اس تاسو سٹرانگ وی چک استلاحا دا صحیح حدیث تعریف سده دا بدی تعریف کې پینز شرائط دي او دا نحایت ضروری دی او دایات ساتی داچه نور د ددینا ما بعد د خبرې مقبول کم اقسان دي سحیل غیری ہی دا غیر تعریف پی جنگلم پا دی تعریف بانی بنا دے یعنی چه تا پا تعریف بانی زان پویا کی نو په سحیل غیری ہی بانی بم تا پویا شی ذک معمولی فرق دے او تب پا حسن لی ذاتی بانی بم پویا شی بلکه تردی پوری چې په حسن لغیره باندې بهم با ان شاء الله تطوېشي خدای دې پسی چې کوم دوه استلहात دي یو د سهیل غیره او دویم د حسن لذاته داغي معرفت اومده دا دی تعریف پس دکړه باندې موخوف دي چې تد سهیل لذاته په تعریف باندې ځان پویې کی او پدی کې د پیند شرایط دي اومدا تینځ شرایط په سهیل لغیره کې عمرزي او دا پین معمولی فرق سرا او دا پینزه شرایط به په اصل لذاته کیوم راضی به معمولی فرق سرا دا مایک دچا انده پلیز بند کړئ خاصه اصطلاحی تعریف دا د تاسو سره شر پری چیٹ کی ما اتصلا سندهو دا عدل پکی دوزل راغے یوزل دیں ما اتصلا سندهو بنقل العدل الَّذی تم مضبطهو عن مثله الى منتحاهو من غیر شذوذ ولا عله دا, دا صحیح لذاته تعریف ته معنا ما صحیح لذاته دا آغا حدیث ته تاسو جنن سبب دي دور کی دا سمرا د احاديث باندې کار او نو تاسو کوم مثلا مكتبه شاملیت تلارد شي او پای کی مثلا تاسو مسند احمد اغا ڈاؤنلوڈ کی مسند احمد چنن سوا کم دستیاب دی با مارکیٹ کی پا کم بانی چه باقیده د تخریج او د تحقیق کار شوی دی نو آغا پنزوس جلده کې دی پای بانی چه دو علماؤ کم گروپ کار کرده دی نو په هر حدیث بانی داغی دلان دی چه تاسو پا حاشیه کی الحکم علی الحدیثو گو نو بعض روايت طويلي کلی اسناده صحيحن بعض طويلي کلی اسناده حسنن بعض طويلي کلی صحيح لغيره بعض طويلي کلی حسن لغيره تاس دا داغ احکام دی وب با احادیث بانی نج کلی روایت تکی مغی بانی دا سلور اقسام کی یو نه یو حکم باب باغی باند لگی د لوی دا سلور اقسام کی یا و پاغي حکم لګیدلې اسناده صحیحن د دې سند صحیح مراد صحیح لذاته دي یا و پاغي حکم لګیدلې صحیح لغيره د دې سند صحیح لغيره دي یا و پاغي حکم لګیدلې اسناده حسنن د دې حديث سند حسن د مطلب حسن لذاته دي او یا اغي باندې به حکم لګیدلې حسن لغيره دې حدیث سند حسن لږې لري دا څلور اقسام دي د مقبول او نور چې مردود دي هغه سیوا دي نو دا صحیح لزاتیه دا هغه حدیث ته ما هغه حدیث ته اتصل سنهو چې داغه سند متصل وي یعنی څه مطلب باغي کی هر او محدس هاار او شاګ چې د خپل استستا نه د حدیث او رییدلی دی با دغ نه او لی دی دغ درس کې نسته کړی دا بیا مثلا ز د بخاري لې روایت به طورې دلیل کې پیش کما لکه امام بخاري چې کم انم الاعمال بنیات روایت پیش کويغ و چې حد د سنل امام بخاری خپل استاد حمیدی نه دا حدیث او ریدل حدثنا یعنی منته حدیث بیان کړي دي الحمیدی امام بخاری وای منته حدیث بیان کړي دي استاز استاد امام حمیدی حمیدی سوي حمیدی د سفیان شاګرد دی حمیدی وای حدثنا سفیان منته دا حدیث بیان کړي رې سفیان سفیان سوي منت دا حدیث بیان کڑے دے یحییٰ ابن سعید یحییٰ ابن سعید وی منت دا حدیث بیان دے محمد ابن ابراہیم محمد ابن ابراہیم دا شاگرد دے دا علقما مشهور مشعور تابی علقماوی ما دا حدیث او ریدل دے سمیعت عمر ابن الخطاب اس بدی کی او راوی دا حدیث دا دې خپل استاد نه اوریدلې دي دا په درس کې ناشته امام بخاری دا روایت د حمیدینه اوریدلې دي حمیدی په 219 هجری کې وفات ته ښه امام بخاری دا روایت دا اوریدلې ده د امام حمیدینا حمیدی په 219 هجری کې وفات ته حمیدی دا حدیث د سفیان او ریدل دی سفیان ابن عینه او حدیث د سفیان راضی خداینه مراد سفیان ابن عینه دی دا سفیان ابن عینه دا په 197 هجری کې مړ دی د حدیث د دا سفیان دا او ریدل دی اوس ګوري امام بخاری پیدا دی په 194 هجری کې امام حمیدی د مردې په 219 هجرې کې یعنی د امام بخاری عمره د حمیدی د مرګ په وخت کې داو تقریبا 94 او 204 214 20 سال یعنی د حمیدی د مرګ پوري د امام بخاری عمر 25 سالو امام بخاری محدث جوړ شو د 14 کالو عمر کې ان ډیر پکې عمره کې هغه د حدیث بیان شروع کړي زکڑی رکلک حافظی و اس دا صفیان ابن عوینہ دا غو وفاد دے یا یا ایک یعنی د امام بخاری پیدائش که منگا واخلو ایک سو چوران میں او یقینن دے امام بخاری اوز دا صفیان ابن عوینہ نا روایت نشی کولی زکا چه دا صفیان ابن عوینہ چې پکم کال مڑی دا بخاری پاغه غو وخ کیلد سلو کالو دداات سا ک تاسو ته په کمم روایت ک دا چېر ته تراشی ت را شي اگر چې شته دی نه چېام بخاریوي چې حد د س سفانې بنی نه یاد سااتې دا روایت بهمون قتی وي داغې وجه صده ځکه چې د سفان چې کله مړی ته ایټان کې من ایسطان وام نخلوکه په ایسطستان کې به امام بخاري عمر ایله درې منکا منغ ایواټان م مواخلو او ایام بخاری عمر بهصورې 4 سال روایت ساتید سلورو کالو ما شوم نه حدیث د کول شي او نه روایت کول شي نو امام بخاری دا روایت د حمیدینا او حمیدی د خپل استاد د سفیان دا روایت کړي دي بیا سفیان دا روایت کړي دي یحیی ابن سعیدنا یحیی ابن سعید الانصارینا او یحیی ابن سعید دا تقریبا 146 هجری کې ده مړ ده یحیی ابن سعید وی منتقدا حدیث دا د دا محمد ابن ابراهیم اغمگل خبر را کرده ده او محمد ابن ابراهیم وی دا حدیث ما دا علقما ناوری دلی ده علقما وی ما دا عمر ابن خطاب ناوری دلی ده او عمر ابن خطاب وی چه ما دا رسول اللہ سلام ناوری دلی انما الاعمال بالنیاد وانما لکل امرئیمان نوا فمن کانت حجرتو الى دنیا یوسیبوها او الى امرأتن ینکحوها فحجرتو الى محاجر الی او دا رواییت د سند متصل دی ځکه هر او شاګ د خپل استستاه دا رواییت اوریلی دی دا روای اولی او په کې په اوریدو باې کم الفاظ سره دلالت کوي امام بخاریوي حد د س منته د حیث بیان کړی او او بیا هم دغ د حد د س الفاز استعمالی منږته حدیث بیان کړړی د سفان جب حدیث کې دا الفاظ راشی د سنا نو د دې مطلب دا دي چې واقعي د شاګرد د خپل استاد نه په دي خپل وغوونو باندې دا حدیث اوریدلې دي دا رنګه حد وی حدثنا یحیی ابن سعید منتقد حدیث یحیی ابن سعید بیان کړی دی یحیی بن سعید بیا الفاظ بدلای اغه وی اخبرنی خو دا اخبرنی معنی هم داده دا چې موږ له خبر راکړې ده محمد ابن ابراهیم ذکا حدیث ته خبرم وی لیکيږي محمد ابن ابراهيم وي سمعا انه سمع القما محمد ابن ابراهيم د دې سمع کړي د اوريدلي دي دا روایت د القما ابن وقاصنا القما وي سمعت عمره ماد عمرنا اوريدلي دي او عمر وي سمعت رسول الله ما د الله پیغمبرنا اوريدلي دي نو د دې حديث سند سده د متصل له او د حديث دا, دا چي کوي سيغي وي حدثنا حدثنا اخبرنا سمعا سمعت سمعت دا ټول دا, دا حدیث په اوریدو او داغه د خپل استادنا با قاعده د ملاقات او داغه په خپل وغونو د اوریدو باندې دلالت کوي دا سند دا متصل دی نو ما اتصل سنه دغه صحیح لذاته داغه حدیث ته چې داغه سند متصل وي سندي منقطع ني بنقل العدل الذي دا عدل د زل راغله د یزل تکټ کئ بنقل العدل الذي تم ضبطه او د دین نقل د دین نقل اغه راویان کئ چې اغه عادلان وی عادل لمرات د دې روایت د دین نقل اغه راوي کئ اغه راویان کئ چې عادلان وی او هغه عادل وی تم مزبتو چداغه زبط اغه تام وی یعنی داغه حافظه اغه پوري داغه حافظه کامل وی داغه حافظه اغه تام مزبت راوي وی تام مزبت به ان شاء الله مونږ مخکی وایو چې تام مزبت صرف یوازې تديب په حافظه باندې اطلاق نکيږي بلکې پولیسو باندې هم کیږي او صرف اول د دې حدیث ده تاریف مانا بانی زان پویا که خیر ده پده بمنگا ورس ده دره واخلو خوش تاسو پده پینزون وانو شراحی تو بانی لگ پا پخه تاریخه سر پویا نقل العدل اللذی تم مضبطو ہو او ده نقل خا عادل راویان کئی آغا عادلان راویان ای کئی چه داغی زبط اغا تام وی داغی زبط اغا کوروی اغا کامل وی تام مضبط راویان بی عن مثلیه الى منتحا ہو خا او دا عدل او دا عدالت او دا تام مضبط چه دا کوم شرط ته تا چې دا حدیث د اخیری راوی پوری یعنی من خو مخ که اغده د راویان و تعداد چې کوم اعتبارو نو پایی که منگ دا سند ریو طبقاتو لا اعتبار ورکو صحابو لا تابعینو لا و تابعینو لا خویات ساتی دا سحی دا چکم دا شرائط منگوائیو دا دی شرائط اطلاق د صحابی نوال تر د دا, دا مصنف د کتاب پوری چه دا حدیث کم مصنف تے کاغا بخاری دے کاغا مسلم دے کاغا ترمیزی دے یعنی پدی که هغه صاحب کتاب هم شامل دے چه دا ٹول راویان پدی که عادلان وی او اغتام مضبط وی عن مثلی ہی الام انتہا دا چې دا نقلبا چې کم عادل راوی کوي او تام مزبت راوی کوي ان مثلیه او دا چې د کوم استاد نه روایت کی چې هغه استاد هم د پشانی مطلب سو چې هغه معادل وي او هغه تام مزبت راوی وي نو یله دا بصرف دی یو دریو راویان پورې دا خبره خاص وي نه نه الہ منتها هو د دا سند د اخره پوری په هر یو راوی کې به دا شرایط موجود وي انتها پوری به دا شرایط موجود وي او من غیر شزوز ولا علت او دا حدیث بنشاز وی او نبا معلول وی پینز شرائط پدی تعریف کی ذکر دی کرخ پراکا گئی ما اتصال سندو اتصال سند لن بن شرط دویم شرط عدالت و روات در راویان عدالت جر راویان بے عادلان وی نو العدل عدل یعنی راویان بے عادلان وی درم راویان بے تام مضبط وی اخوا اللذی تم مضبطو ہو کی دی درم شرط تیشار دا دوی راویان بسوی تام مضبط وی یعنی داغی اغا حافظ داغی اغا زبط دا حدیث اغا محفوظ ساتل اغا با وی ستاسو د پيولو د پارا غما پرونه پوری د ثبت هغه د حافظی معنا کوله اوس بدلته د دې معنا بدلکو او هغه د چراويا تام مثبت وي یعنی د حدیث د حفاظت دا غیر سره چکم حديث ساتله د ځان سره نو هغه ډیر تام او په کاملي طريقي سره ساتلې دي دل ته بدی بانه ځانم پوي کوي یا ساتي ثبت دا په دو قسمه دي یا بې ده حافیزی په طریقه یعنی دا حدیث شد د کلنه او ریده دی نو چې کله دی غواړي د دې حدیث هغه روایت بغیر د څه نه او بغیر د څه مشکل نه کده تسوکوي چې ما ته دا فلان کې حدیث بیان کا نو بغیر د څه رکاوټ نه او د توقف نه دیوي حد سنا فلان حد سنا فلان حد سنا فلان, حد دسنا فلان سندی موي او متنې موي یعنی اغه حدیثه دمره زبانی مضبوط یاد ده او داغي تکې نه خطا کیږي نو دې ته ضبط صدر وې یعنی دته د حدیث دمره زبانی یاد ده چې کله دنه سوق مطالبه وکي چې ماته د فلان کې حدیث لک بیان کا او دې وته بغیر د کتاب د کتون اغه حدیثه زبانی یاد او دې فورا اغه حدیث داغي روایتو کی کتابه زبطه صدر وای نو تام مزبت یو طریقه دادا چی زبانی او تدیر مضبوطی یاد ده او یا د تام مزبت بلما بل معنا سره زبطه کتاب ده یعنی دی محدث چې کله د خپل استاد نه دا حدیث اوریدلو نو د باقاعده خپل استاد نه دا حدیث لیکل لري او بیا هغه چې کومه کاپي کې لیکل لري کم کتاب کی نکله او د دچ کم روایت په کتاب کې راجم شوې دي نو باقاعده استاز باندې بیا غ کتاب کتلم دی چې استاد محترم زمادہ کاپی وګوري چې پدی کې ما تاسو نه دا کم احاديث دا اولی کل پدی کې ما نه کمځي کې څه غلطي خونه ده شوي نو استاز باقیده پاغي نظر واچي استاد کپای کې کمځي کې کم لفظ ده غلط لیکلې او کوم مثلا کم لفظ کې سباله دې داغي په وینا کې کی خطا کیږي نو استاد تو وی چې په دې زبر واچو په زیر واچو په پیش واچو سباله دا لفظ دا غلط اونوي د دې کتاب دات ساتي د دا دې بیا دری قسم راویان دا راځي یا به یو راوی دا سوي چې هغه به صرف په زبطه صدر واني اکتفا کوي زکا غل به لیکل نورځي یا به یا به لیکل ورځي خوافزه به مضبوطی لکه امام بخاری د چکل احادیس اغاز د کول نو دو په لیکلو باندې رقم اکتفا کړي د او دو زیاتره بس اوره د بو لفظ بت نه خطا کیدو نو یا خو باز راویان دا سیدی چاغي صرف روایات یادې لکه ابو هرره په ضبط صدر باندې عمل کړي دي ز کاغن لیکل وردل او یا که باز راوی لیکل ورزي لیکل افې مضبوط وي او هغه صرف پاغ زبانی یاداش باې اکتفا کوي بعضې راویان داسې چې هغی په ضبطه کتاب بانې عمل کوي د خیر دی کاغ مثلا مسلاغ روای زبانی یاد خو چې به کتاب کې غغ روای دور پاخه دا سره لیکي او بیا کتاب کاپی هغه ت ضایه نه شي دا چې هغه په دغهې به می او یا د د پدرسګا کې هم داسي کولاو پرتای په خوابه داسیم کېدل محدث داغه کور کې مثلا کمزه کې چباغه ناشته کوله نو چې روایت به بخپله کاپی کې لیکلی نو یاد ساتي د هغه محدث نه هم روستو بیا علماو پاغیم جرح کړي دا چې کتاب به په یو کې پروتو فلان کې راغه او هغه پاغې کې روایت الی کو او بیا هغه ته دا پته نه لږې د چېره دا مالیکلی دی که دا بل چالیکلی دی نودایت ساتې د هغهه تام مضبهتهراوي نو وي تا مضبهتهراويغ وي چې دکه روای لیکیم وي نو بیا د دغ خپل روایات تو دومره احتام کړی چې ددن غیر انغ کاپی هغه د بل چا لاستنی وورغلی پای ک چا لاسنی وای او یا بعضې راویان او هغه داسې دي چې هغې په د دواړو <coughs> اهتمام کوي لکه روس ته امام بخاري په دواړو باندې عمل کړي دي په کتاب کې روایاتم هم لیکلي دي او دارانګي حافظه مضبوط و نو د روان عمل ک په یو راوي کې اگر راجمکیدې شي چې حافظه کلکې او دارانګي اغه اغه روايات هم ډیر په اهتمام سراب با غ خپل کابي پای کې لیکلي وي نو تام دا تام مزبت راوي نه مراد سوي اغه راوي چې اغه د حديث ث کړړی د هیې راغون کړی دی ډیر په احتام سره په کاملی طریقې سره او پای کی که مسا زبانی یاد کړړی دیغې هیریږ نه او که به کتاب کې لیکلی دی نو ډیر په احتام سری لیکلی دی نو دی ته تام ث راوي ووي او سلورم شرط من غیرې شووزن عدم او شووز چې صحیح حدیث سلورم شرط دا دی چې هغه به شااز نهوي خازبه ان شاء الله په خبري مردود کې مخکرام شي او پينځم شرط په کې دا ده چې عدم العله دا روایت دا با پدي کې با علت ني پدي دا با معلول ني پدي پينځو شراطو کې دري شراط د ايجابي دي ايجابي مطلب پوزيټيو دي سند بمتصلوي يعني پوزيټيو سنس کې سند بمتصلوي راوي با عادلوي او راوی به تام مزبت وی را دری شرایط ایجابی دي او دو پدی کې سلبي دي کم کم روايت بشاز نوي د نوالي معنا پکې ده ديتا سلبي وي دا دوه شرایط پکې سلبي دي روایت بشاز نهي من غير شوزو زن غيري دا غده د نفي معنا کوي روایت بشاز نوي او ولا علتن او روایت به معلول نهي پدي کې با یو پټ علت بني ننن منګا د 15 شرایط ان شاء الله پدي به گفتگو یو سور ځکو چې تاسو د صحیح لذاتي د دې حديث په تعریف باندې پوه شئ ننن منګ صرف تعریف وک د دي لغوي چې صحیح د د سقيم متضاد دي د بیمار متضاد دي صحیح تندرست وي او دا په اصل مو کې دا لفظ حقیقتا استعماليږي ها البته په معنا کې دا لفظ دا مجازا استعماليږي او د صحیح تعریف سره صحیح لذاتي ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علت دا غ حدیث ته داغي سند متصل وي او نقل کي عادل راوی الذي اغه عادل راوی چا تام مثبت وي تام مثبت وي او حديث اغه ډير په اهتمام سره اغه راوند کړي دي ياد یا یاداش په طریقه او ياد لیکلو په طریقه عن مثله الى منتهى او دا شرط صرف یو راوی دو راویانو کینو بلکې د سند ټول راویانو تشامل شامل دي عن مثله الى منتهى بس سند د انتحاب پوری ټول راویان بمداګه سیوی کغه بعادلان وی اوغه بتام مزبت وی من غیر شذوز ولا علت او سروم شرط دې کده چې دا روایت بشاز نه وي او دابه معلول نه وي نن دا 15 شراط دا مونږ وویلې ان نور به با بدی باني د صحیح لذاتی پر تعریف سبا ان شاء الله وضاحت کو